show Eta gauan, gusieri, gaurko emankizuna Beresia izanenda, gaurko gaia musika noski baina zehaz du dugu piskat, iso emankizunera inoiz etoriko ez diren taldeak eta domaieda ez baitziren horun. Olida gaurko gaia, sipliki gana idu edatuko hitugula etortzen halko ez diren talleen kantuak, eta zaitik ez zitate etoriko, sipliki talde bukatu baita, da euskara ez baita kite. Baina beti euskara giko talleak entzungo dituzue gaur, eta lanuntan laguntzeko gure bi kronikalariak hor ditugu, mailizkale, Eta Josu gian Gauan? Gauan! Gauan Matin! Eta zizte? Eta kurika bat eri ingo diguzue? Bye -bye. Soin gaiarekin, norasiko da, Josu? Ni siko niz, bai, egia. Eta eri ingo diguzue. Ebe, pixkat ez joiteko zure esen suan, bat dira, hainit zara soine, tal, tal lehak ez du da diteko, ez bakarik euskara ez dakitela, edo duztakitze, mm -hmm. beste batzuk bat dira, eta haipatuko ditut. Ado, Smailiz, zureletik? Nik, ipatuko ditutena aldetik, suritxaxez xekulan gomitatuko ez ditugun taldeak. <laughs> La, la, laguna inizia qui ditugu ditugo. Euh so que rent sous la Hemen zu gude yamks tunern emen deitu semakior tara se robosh bosh batsi bosh batsi edo gauza ber egin baina <laughs> <laughs> <laughs> Eun urtez Melis et cousus sous son langage de bouche peine programme juste urilis Euh uh, facebook Real deane je bloki rutzi mes sousbat lotura utzis Eta hasi gara zurekin hasten gira? Bai, bai, bai, hasi giten godebu? neska batekin bai da mm -hmm. eta bere taldeak kolinga deitzen da, bidira uh, bera kantuan, ergezekin komposatzen dute eta badira influenzia ezberdinak, baren Afrika influenzia batzu folk, orako munduko musikari pentsarazten aldu Kolingard eta Natalia Auria dira, uh, kantari bat eta besteak zeitenu. Eh, uh, gitarra eta gero er, ari dira ere um, haino elektroniko batzuekin gehitze dituzte. Earthquake, seismicquake, Uh, eta ez <-fité> de cena Canturi Hthquake Canturikin euh et alors que le motivaisonona s'érétique se dit la turico Ishu Maximilla Melis Fscaras se zbaitirari Sorry Charles OK Ah série de moi c'est waouh je vais Epa sa zelunen uh, klipa ere eushtia? Ba, klipa biziki poita dute uh, parteakarasi dute danza bikote bat Nuz edo nos N-O-O e eixe uh, no, Bikote horrek uh, danza gara ikidea egitenu eta klipa poita eman uh, voilà. uh, ba, uh, dute Ezken finan, hala Youtubeen txabatalda hori? Ba, Youtubeen edo haien Facebook egi adlean ere eushtia dute Kulinga nena? Mm. Uh, Gero ntsuteko? Non non, tout ça là. Spotify ana tu maitena lousier, euh YouTube en ba live moduan YouTube en euh, ere bai uste dut eta bestena Euh et ta version CD Eroxi. Et d'obi, et dobi iti, uh, isho, uh, Facebookan ere Relay. Bah ditous Yoshu, miresquer, la bouchetas. Et ta berricorcelle là. Bai, jebeka bai, kantaria bai. Baina, espeno, <tose> eta leakuan koningan zuten genoena. Ixuuu! Ixuuu! Ixu. Ixuuu! <tose> Ixuuu! Urengo <tose> <tose> kantua <tose> zuen <tose> zat <tose> izango da, Joxuuu. Bai. Old School Funky Family, taldearekin, ez gira orkuntzen, egia egan sobera bai honatik, eh? Yeah. An, angoak baitira behinak, uh -huh. edo alde, eskualdekoak hasteko. Uh, Geroago, ikanen dugu, sortako ez diren etortzen ala, uh, <laughs> iso emankizunera, <laughs> misterio piskat. Wow, <laughs> super kisugitza era. Old School Funky Family, egia egan intsegur gure entzuleak, uh, dute talde hori, baina kobreak eta bateria, gai gitarra ere, guai ere, gaienetan mm. gitarrarekin ari dira, guai eta zer dugu maila iziaki azkarra dutela eta dute gabe gure eskualdeko kobralari oberenak e, direla, eta entzunen dugu zuzenezko, kantu bat txihindolan, habato mm. ezan baita, angelun e, txihindola beha beha zautzen dut ere, gure entzulek baita tailek bat, nun tailek e, Elfelkarte bat, nun bakotsak kartzen alduene bere bizikleta eta han, aurkitzen ditu, berdiren gauzak bebere bizikleta kontontzeko Eta konzertu egiten dituzte ere Eta bai, eta soinu bat bada zuzenezko baten zat eta entzuten dugu, mucho mas mejor kantua <gülüyor> Baxo, so, maz mehordetzenak anturi, Old School Funky Family bayonako uh, kubre, taldeaz, ikinola... Brazband. Ah, e Brazband, bai. olida. Sin eso, lako influenzia badu, Brazband mm. influenzia, uh, segeran, oiei buruz, badu hainit ah, zurtea, direla, ta, ibili dira, hainit ah, hemen ingurutan baita ere uh, mm. jazz festibales berdinetan, mm. francian, eta sin eserreferentziak re bezala hartuak dira, Musika Mailan, eh, zerbait handu izenbatzu kemital ditu euh, Adibes, Martino, baterian. Mhm. Mm Musika nere oianeko zenetan taldean, jozenak hemen. Adibes, eh, Sébastien Degrand, accordéon. Mira, Yoshiri Play taldean entzutena, entutan alizandu gaira ispekin ere, arituda ara, eklektikoada ah, ouais, Monticoa. Eh, gitaxana, Stotolengo BKBO taldearen eh uh, eta radiolea dela ere? Baita. Bai. Bai, bai, bai bada maila eta kobretan izanak ez dazkit, baina sines e, maila ikara eta baita, baita maila, kobre bat dola, mm. zentzera tiki tiki egen onduan. Bateriare. Bateriare, eta bai. gaurdeu ja. <risa> eta gitarra ere. Eta hori dena suzenan zen geñera, dut ez da bat ez tuyoko grabaketabat Denak dena, dena betan eginat Garbi, garbi, nonsen garbi nonsen. eta zertako ez dinen neturiko isu emankizunera e, Ma ilizek ah, gandauko ah, Ofean, gaiten den bezala, izatearen <laughs> <y> munduan <laughs> vai, da. Eta, eta, ez da xirularik, ez eta trikirik <laughs> Ez eta mutsiko airerik, deus Diztu, <laughs> eh, musika, hola, oh. holako musika, estakit. <risa> Euskaraz he quedado hace taki ti. Ah, taki, taki bai, gaituzte, badakitu euskara ta tokiko dira, i şuman isonera. Bai, eh, da uh, be sobatroste a, Facebooken. Oh, allez, en train de jouer des rars. Et senti sous là, Facebooken eda ta indusuela. Swen autois, swen cantoa, que j'aurais goûtalak maina, uh, i şumaxsora ne sindina pas tu, şkarras taldea utzi bai tute, Ere? E beste estarrasoi e batzu, es baina horiek, hori gozien, ozuek duzue horkeztuko. Mm. Dors gira? Azizuek ez behar mehutu etorri nahi. Ez batu etorri <tos> <ezapro ximri>. nahi, <tos> ez da porxibde hori. Ez da posible ez duzte hori. Haya, segitzen nago. Ixo! Ixo Facebooken da ere! utzi inezuak oharak galderak iso behar la fin de la société telle que nous la connaissons des orida ohengot taldearen izena genetan jaten du gore justu la fin en société et sa va italianik talde ohek euh ça qui ça va bosche pas toute et tout ere c'est mat à la bosche touche tout ah c'est ouch tu l'as non bosht mais ama bosht ah en c'est mat Ama bi? Bi bai. Bai. Bai, bai minis garr. Uh, boskotea da talde hori, eta uh, berita suna da txelo bat dutela, bi gitarra, uh, gitarra joare batek ere kantu zerbait eiten duen, ez dachas kantua, geago soinua, uh, ez, ez du ursiu kantatzean, geha gana, jontzungu zuen besala, entzuten dugu Toa, do botza behin ahez ahaskantua. Uh, bi gitarra basua eta bateria dute, xampleak ere nahiko geroztagiagoe duten zait erabiltzen dituzte. Uh, eta gainera txeloak pedalak ditu. Gone, zintzen huartu egia gara, behin pedalak erabiltzen ditu txeloak ere, zoi nu bitxiagoak kartzeko, eta zoi nu horiek bai zuten dituz ditu gula. zuten dituz ditu gula. Amar urte, urdoan atela dela, ma bi urte kantori, uh, garaian BEP epa atela situsten, donen urte bukara namazazpian uh, diska urshobat atela ute, uh, stoutu urshua ga dela interneten, uh, eta esinga dira etori, euskara ezba eta kite, berrizere, sepena ça va très bien vers Cologne mais il chute mais il toutes sinesse un cas qu'il te forme comme ça je ferai ça je te forme comme ça on était au hibertcho bicainbat égal naiko et deha en a luna de quita roche système euh bah on tout nouveau sera ta gros pic bataille pas de codugu beci salajocho bah il chez me la nori la fin a La fin de la société que nous la connaissons d'être en date de l'hôpital de Quand tout l'hôpital maintenant de l'hôpital YouTube où il y a 2 millions d'espaces filmarènes Satiekin et c'est ce et tout de l'hôpital et de l'hôpital et de l'hôpital et de l'hôpital et de l'hôpital et de l'hôpital et de l'hôpital Oui, c'est vrai batterie qui est de l'hôpital qui est de l'hôp Kantaria eta gitarista Lapinez, bestitzen da, bai? Biak. Kantaria bai, bai, bai. Bestat kantari... <laughs> dena, baxatu. Bai. Bestegitarista... Ez uh, dutzen dutenak... Uh, Itxasuko lakoa da harra gitegia. Han lan egiten du, ere ez. Bai, zinez... Hola, uh, Slipnot moduan pixka todu mm -hmm. larekin, ta dena. Bai. Uh, zer dugu besteik? Uh, basua... Basca kaldatu du. Uh, Garai batez, uh, eh. Adibiaz goxokinaldi batez mosrotu zen uh, sergeantkiak kantarias. Ah, Jain, bon? Bai. Han bere sulako beremo sohoa. eta Mikel uh, Franceshenak uh, historofoda unen uh, kantariak antzi sulako beremo sojoa. Son bizano sojores Mikel. Bai. Eta eskola laku. Zeloa uh, zakit colores, mica ropa PVCa. A ropa aplikat kantu musiko Bai. Baigarbia. Bai garbiata argor sabah bat badu ene. Montchourdine et lois, il ne les bichano sortent. Aurétait illuminator eta gure kronikaren gure lehen kronikaren tintoira de gurein. Josu, agawana. Agawan mexile. milaka. Enzo tengaituzten milaka enzuleri iso emankizun berezia egiten dugula gaur beraz, Gaia isixo emankizunera inoiz historiko ez diren taldeak naiz eta ez diren urgun. Maian bakartu zer nahi duejan urgun unek. Nahi due ejan urgun direla espazioaldetik do geografia mailan go zabera Geografia eta espazio mailan bai! Zain egin dakzeko ene, ene ideiak, <laughs> da. gero egin abaduk muzten alduken ikonikai, <laughs> e, egin e, zaklasai. E. E Edo ipatzen dugu, ya, euskara ez dakitela, eta bai, gehan zaila baita galdera batzueri eri zutea, euskaraz, hor batez, euskara jakin gabe. Mm -hmm. Bo, gero egia da, batzuek Euskara ez dakite eta eman kizun bat animatzen dute ordu batez. <risa> <risa> Berra. <risa> Okei. Okay. Kronika hori zliparen besta izanen da frantzesteri bat erabiltzeko. Beraz, Euskara ez dakite, edo behar ba, ez dakigu hor diren eta ezin ditugu kontaktatu. Daftpeng bezala, edo kanboko zaftpeng famatuagoak bezala. Ez autuko dire entzuten maraituzte. Ba, ez ez, ez, ez gitu uste entzuten zain izaz Edo behar bat ez dira eturiko Matinek ez baititu uh, gomitatu, gomitatuko Funtsia et, e, kasik Etortzen al e, ditazke Euskaraz bat akite uh, Ez dira ugon bizia baina matinek Ez ditu gomitatu nahi Edo behar bat Talde hori ez da oino sohtua Eta bat bat geroago Aipatuko da utziet eh? Edo bukatzeko uh, Maila, aipatzen aldugu Eta nahi baita uh, Mai Maila, askiona ez dute, tortzeko eman kizununtara, baina e, norgira duiatzeko. Eta nik ez dut hori aipatuko ondoko kronikalariak, nahi e, baitu, hibili hmm. gaistakerian zehar. <laughs> ironia, ironia. <coughs> Ados. Beraz, ez daugahi hori guziek hartuko ditugut, adibideak emaiteko. Adibide bat. Euskaraz ez dakien talde bat, baina gomitatu nahiko ginukena adibidez Gatibu taldean. Egejan ez daki txuxen uh, nunoak diren, Bainaan Zepena, uh, ehien hizkuntzan uh, kantatzen dutela eta ez euskaraz zati baten zuten dugu. Iliunien trieste, bixi behar, ero maite, si, xinunieze, ergingo benzoa, bo. Pena da, nik maiteu tegehanan izgatzi bu. Itzak irako eta dena, e, ez dakit. Sehtan kantatzen duten, meriši lukete, unha ditia. Ez te ara, Matin? Bai, noski baietz. Ulehtzeu so ehten dutena? Ba, meriši Olida. Bezte talde bat, nahiko ginukena gomitatu, baina matinek eztu du nahi. Martinek erraiten baitu Ezin dugula, gomitatu talde bat uh, Kantuak berartzen dituenak Kentzaz bi, Adibidez, entzuten dugu Zatitxo bat <laughs> Badut zerbait aitortzeko Itzasesaten saiatzeko Sentimentua Sentimentua She had something to confess to But you don't have the time So look the other way Originarian zuten guinuen bigarenik Muse, taleak eskainirik Eta kentzazpi lehenik Bambakotxak pentsa desala nahi duena horri entzunez Gereango mit gotike ukanen nuke kentzazpi hemen Ez duzunai, ez duzunai Omen... Plagia egiten dutera? Hale uh, dezotezor egin. Zenbat aldiz badur egin jaten dugula eman kizun oktan, eh? Zen dako hain bestek gorroto, horako Bon, beraz, euh, Euskara ez dakitenak ez ditugu gomitatzen ahal, gatibu. Besten kantuak behizartzen dituztenak ez ditugu gomitatzen ahal, kentzazpi. Beste talde bat, nahi nuen gomitatu, baina arazoa ez da zinez Euskara ez dakitela, edo besten kantoak hartzen dituztera behiz, boa pixka bat. Edo hunegi direla gomitatzeko ez dakitezuta, ipatzen Inglateran den talde bat edo estatu batuetan, ez. Hemen ondoan gure inguruan badira iniz, egeeran da ez tira humanoak. Ahuntzak <laughs> <laughs> baitira. <laughs> eta nik pentsatzen dut aurako artistek meni luketela etortzea gure bankizunela entzuten ditu hauntza horiak behizartzen zgilek zen first of the year kantua oh Auntzak entztengin dituen, zinez auntzak dira, zinez <laughs> auntzak dira nahi baduzie, zinez uh, galdu 5 minutuz zuen bizian edo gozatu 5 minutuz zuen bizian joan Yo YouTube-era eta jo, uh, first of the year, Go gout uh, version, zinez uh, meresidu. Ahi <laughs> <laughs> patu dugu okay. kenza spigatibu auntzak, zinez kalitatez, uh, kalitate, kalitate handiko <laughs> kronikabat gaur ere, lan <laughs> <L> iten <'aniternibu. laughs> Guartzen izi gaitiane, eh, geheranen zuleak, eh? <risa> eta bukatzeko, talde bat, kasik, gomitatzena alko ginukena, soinu grabaturik ezta eh, oinu eskuragaji interneten, bedaz ez ditugu gomitatzena, eta ne ustez aurten ez da posible izanen, eh, behar behar bai alduden urtean, baina, eh, bo, laniten dut pixkat, E, eh, batzutan. Eta izena, taldearen izena epatzen alduko baita ere, taldearen komposizioa edo zein izanen diren artistak taldeohtan, taldearen izena dugu superkompilazio irurogoita lau, <risa> ozegorretik pauerat, zauste euskalegirat. <risa> Talde, meni ustez, hainit zariko dira euskalegian ez dakitxo beraituko diren, baina hitiko dira. Kideak Gideak <risa> ditugu pertsona per, famatu bat zuen soziak Super tale bat azkenan Bai, Andash. kompilazio mm. ituduko itala Euskaldunak, zinez Euskaldunak eh? <risa> ditugu, ambet, Egiazko artista bat zuen uh, soziak Ani Echegoen, ari da, talde hontan <risa> Daniel uh, Olaizola Eta abukatzeko Mikel Echeverri ere ditugu. Eta Zinez dira uh, soziak weinan Euskal Herriuntako berriz ere franceskeri baten uh, baiatzeko Euskal Herriuntako artisten kremaren krema, parte hartu du, talde untan. Hortan bukatuko du tene kronika, egin egin bisiki agroniz eskaini uh, dudana zarartxuntan. Beraz, erraten ginuelarik zenei zer significatzena hal zuen, urrun unek emankizunaren tituluan, iso emankizunera, inoiz eto riko ez diren, taldeak naiz eta ez diren urrun eta Euskara, galdera, epatzen alduko Euskara, ez dakita Euskara. Bai. Geografia ere, ez da, bai. uhun egi barin badira, ez dire etorriko. Zer egoza inda behit. beste ezaugarri batzuk eta nahi nuen hori argitu. Mi esker entzuleak eta barkatu sustut. Zersu gian entzuteen genuen iso <risa> hori baina. Baina, eztes ezti hori netzatzen, bai. Txigitzen dugu, kantus, gurei maksunan, hori eta zten dut da behar dudan, wei txehra hainutzu. Ixu maksunan, inioistrikodio ez diren taldeak, baina ez ez baitugunai, baina ez de baita posible, norski. Duhengo, kantua, zhletzatzen gudan, maiziz seh autatu duzu. Selenit, taldearen, military boots on the ground. Jaa. Tartak sentudera. Jaa. Uh, seliniteko kantaria koldezteko kantari oia da eta, eta eite du koldezteri Peska bat Txbatzen <tusurra> zu E nik esen besti Balba, balzerbait, ba, ba, non schik meina Ez ez ein Ez da, nintzat, ez da koldez uh, Koldez volk bat Zaitu duri, zaitu gelo Kantu bat zuen, zait, bai alare Zaitu <tusurra> bidez, eman itzenak Ano, miren, ni da ni sene tan grome. Esto es ulanequi, esto es ulanequi. Así soy no batzu eta be tsukaldesteko oinaria kedu. Bai. Estoy tsukaldestaire batzu. Bai. Eh voilà. Bon, dugu, y chaque lost en segundo de google roshago de morale madugu mena montuko selenite taldea bakarkalia. Mm -hmm. Batari kai arribaita mm -hmm. baia ba. <risa> bakar <Bakarikarita. risa> bakarria bakarri kan da baia quizás alguien no ha cre que ta ta bocsan esa ciudad es military boots on the ground aria se le intentó tener gobierno deeply slept in her bed gold painted with enough fear to believe in to finalize To a car now enter the wings of my regrets I try to leave the mongbles just my place I've never found. A military bush on the ground the cycle of our life and they will always speak be here because it's the story of our kind and they the wingss Of my regrets I try to live Among bullets Just my place I've never found Some military boots On the ground My place I've never found Some military boots on the ground Selenite Cantarian, Military mm Boots on the Ground Cantorikina, but this is how -hmm. it is, how it is, how Non personnel qui parce qu'il m'a tout dérébort ça mais la dernière gustatzen zitaidan eta hor bak herra gisa penser à cette année de audio de edo... et de audio de lice ça qui nous l'a certaine et de audio matinna que je fais toi en english thank you michen Uh, Baina koa uste ut ere, mm -mm. doinguru koa? Ustut, bai. Eta mm. uh, uh, animaleko itzuli bat egindu dola herabete bat. Amar egu na mar koncertu, frantzio soan, zaga eski bakalari bat entzat. Ba, tere. Mm. <laughs> Ongida. Ordiwanda ust nantez sahte, parixe, eta zarketa zanen denak, menako ze gauza bat. Uh, eta bai, hori gaten dut, kusi bakba eta uh, susenean, susenean oui. da ikusteko or uh, bisikila saida. Gira, euh, bisikila, dira Bere dizkoak biziiki sai dira bebera kontzertuutan erotzen dageski eta eta naiz eta bak egiten beretakrekin euh, iruri dugu bost dira eta nahiko geria da. Ba du presentzia berezia bat. Zereitz ize Bere izena gaitu. Ma, matio etamizie dittzen da ah, bai bai? <laughs> Are Bacar... <laughs> josu gizui bakarlararia da? Be, bai Be altata bidra No matio etamizie! Bai <laughs> Orra, garko, tishtia onen, onenaiz zango da, minezikar Joshu. Beak bada, beak bada. <laughs> <laughs> zaino buka era. Shigitzen dugu, urengo kantuarikin. Ixho! Ixho! Ixho! Ixho! Joshu, zure zango da? Ixho hori ere, ne ez zazen. Ha, <laughs> <Esa> zaino, <laughs> e, basiko hori zartzen zuzen. <laughs> um, Urbilduko gira, emendik? Ba ez gira horren joan, behinan ba uh, lusso aldera Joan mm -hmm. engira Lotsagabet aldea entzunen dugun Zetako ez dira sekulani iso eman gizunera Eto Riko Euskaraz batakite? Mm, bai Merixi lukete, etortzia mm, Bai Bainan gelditu dute mm. bai. Gelditu da talde hori Edoela bi hurte Gutsikora bera um, Bai, eko zera baitz ba, Bai, doela bi hurte gutsikora bera uh, laukote bat Gintuen bai. hor Pierre Balase, Arno Koche Ta grazirena anaiak Bilea Bi gitarra, pirbalazik antuan, basu bat, eta bateria bat, eta hien epetik uh, bigarren kantua mm. entzunen dugu. Lagun duguna oso bere izanarekin. Arima galdua ditzen da. Arima galdua, eta gozazazue, bukatu da, baina ere. etzen batek izki, lortzak abetaldea. Zikundi zen, Arima, galdua, a, a, zün, e, la, eta lehantzuten genuen, Arima, Galduan, detzen da kanturi. Esparitik ez benen entzun, dulzai dela naskatabat beritserrak eta latzen artean. Ez dakit hori gintzaizun ere. Beritserrak eta? Talatzen. Ez, baute latzenen gauza epiko bat beritserraken ritmika. Gerhan maitez zuten beritserrak, hasi zirelarrik, zita hasi zirelarrik, poa beto Ez lotxagabe <laughs> <L 'o> hasi <laughs> zire larik hartzen uh, dituztela behiz uh, behitzagaken kantu batzuk nahi duten entzat ere uh, youtubeen <laughs> <j'te, laughs> ikus gaida lotxagaberen uh, ik, behitzagaken uh, ikasten kantuaren behitzu bat hartua mm. behitzagabek uh, behitz harturik Egin gariada. <risa> <risa> lortxagabe da zten da itz bat ez. da lortxagabe egonago. Horri da, horri da, horri Eta ez gelditu dutela, behen dola eustez bi urte, edo guti gura, jo zuten kontzertu batean atabalen, mm, lofofo, ilo, jaren, ilo, jaren, ilo. lofofo jaren lehen partia egin zuten, mai. eta askifite gero, um, uh, mai, gero utzi be, zuten, askifite bai gero utzi zuten. Gero bazituten magotsak uh, proiektuak ondoan musika proiektuak. Horri da. Baina, nalere, lortu zuten, uh, shortzen eien gauzat, eta, mm. fena duten enzat, uh, EPE hori, zinez, uh, uh, goxo da entzuteko, eh, badirirako kanto bisikionak, eta ideia bisikionak, da nu duriko maite eut. E... Bandcamp ez dute, baina YouTubeen dira geienak uste eut, kanto geienak, EPE koak ane dut, eta bertze hori enoski, edo hori <hissuk> bai, hori bai, nahi dutenantzatzen ez uh, shekatu. Ah. Uh, Hizten Google <laughs> sí, mankizunean gure bi garren kronikarekin. Mailis, lurtsatzen go da orain. Gaun mailis. Gaun makin, gaun dushu. Gaun mailis. Beraz gaur e mankizun beresia eta bai taldeak ez utelarek etorina improbi xatu berdugu. Saio beresionetan beraz aipatzen ditugu eto ez diren taldeak naiz eta ez diren urrun. Se mankizun tituloa. Ene ustez petatuko hitu e mankizunaren entzuleko pou joak hor, charri. Ordan nikai patuko dizkizuet pertsanakiz, xekoulan eto riko ez diren taldeak au sedo maia. Tzergatik galeginen dira sue. Tzergatik. Be, erantzuna eski simpea da, eh? ez baititu gure ekin unka nahi, ah, oh, simpeki. Hala uh, nintzura girudikaz ezazuen piskabat, eh? gure a txiki mendua banda hoentzat, nahiago genuke simpereko lakoan bainatu ux, egi ujatsa biara munean, behilili horiek egzebitu behinu, hala, idei abatu kaiteko. <laughs> ah, enekin egiten iten duzia? Nik zauza intu bai. Jo Joschus aux exercices nutritionnels. Naiko nuk emainato ale la couane qui croche bien à monien vitamine B12. C'est placé. Ah donne le tal de bat, addivites, voilà, ça quitte au pif, chakaitane, garde ça Zergatik, ahazoa, zergatik ez ez duguna igurekin unkoan estudio hortan zika ba, musika baita, deia. La! No, no, ba, ez, la! Zerioski, zerioski. Haiz, haiz. <laughs> ba, estudioetik pigia da, bebai. Zortzi behertsuna, gehi amart trompeta. Hala, ez asartzen, borxaz. Deia burrokatzen girela, langilean artean, eixotekin diren kaderako kaiteko. Ez du gainera, eskakeitaneko... Banda que eta eta trompeta gucia que rico. Estudio horretan. Beste bon. talde bat hola pifian. Encore. Ale, encore. Ordwan. hauek aski ongia shak ziren, eh? Trompetarik ez. Dani Boga, Bai. Hautza gitaxa, basua, bateria, ah, bon, eh? normal, jaren e jazzue, eh? Bai. Normal. <truz> <truz> Eta urten, bimilata hemen sortzi, ai, ai, ai, patatra, bim, bam, bum, ezak itzegertatzu den enkore talde harrakina. Ehan urta gileko euri guztiaren gatik musika tresnak erdoildu diren, edo, edo tresnak taburumuinak ere, eta azkarkien eustez, entzun dezagon aurtengo danaren pasarte bat! vous assistez le choix calcha oui je me suis roulé tout tout tout alors ça qui trouvera cette passade na yamboutique bostagiski mon chada c'est une veste système alda era ta ça je me suis chez le Milan mais là on y va on y va on y va bah asken Hor haitortu behar dut ez dut pifean autatu, eh? Hor dugu euskal bizkotxaren gerizia, pepita bat, wow. perla bat, ez dugu askotan aurkitzen dut eh? Beraz aurkitzen dut gulaik hartza dut, eta, bo, Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ez dut musika komentatuko, ez, ez, ez, ez, ez, ez. itzak bakarik. Egon dezagun asteko kolorez bizi. Eh, ana ira kolkodi txesote Itzak, eh, j'kifitait j'ennesse, tira marrement touk quand toi que pour te coller n'eguneta galtzen dira gure buruan, eh? galtzen dira, ez da kezu gran nun, j'tait en gure, gure, buruan, voilà. yeah, gure, gure buruan. buruan, gure buruan. J'ai d'ani courté bexi onent sat, c'est ballot, eh, garde fait gouache tapé urtach, erabakitzen duzu sanuki jatea eta en fet eta en fet, udabejiaren begira zinezun xabigarren kopla haste bat zugeiroago udabejiarekin bildotza eta arnot bildza ma haininguruan familiarekin hala, hartu zenituen sede anguziak, bildotza posten da urtik, eta fini Hiko behar kolken duke bildotxori Ila da ya danik, maigainan da Abel, il est où cet Saïd ou galdera existentzial bat gustu dute. Eh? Nork bi guzi keri asmatu ditu kashma eh? <laughs> <laughs> tout du tout. Hourtar ilétique abendura tego alétique par al direct. Dena kongiban atuak. Aïaïa, ise ongiekinadengure egutegia. Biziko araz, arazo handiak, An kashu udara pas Gero musikaren bestarekin, udak segitzen du, eta kasu, ene pasarte maiteena, bere ekitaldi guziekin, zailada ez ateratzea. Puexean dien, puexean Gure ikasle guziean ajan gura udautan, eh? dirurik ez gularik. <risa> ta, o, o, ongi dakitzizkaren gure bisiaan. Metzine, enostez goizuntan jatzarri da, eta izedia hor badak antu bat ziteko ko. Nezinez, <risa> behar dugu aipatu hori. Ha <risa> da, eh, behiz jaitengira urtea, egutegi horretara. Uh, Azkenik urtea bukatzeko, egu behirekin urdurit asunainiz aurrentzat egei egizkoa guraso entzat bon, esaldi e, sistema antziko dugu tampi e, saintsua dugu lertan zen justu <rit> espikatzeko egu behira arribatzen gine la gine la? lehen kantua zen, kaso? Ze? <rit> berri kastilela ogo itabila bete hare, <rit> <rit> <rit> <rit> <rit> <rit> <rit> kifatzeko piskabat entzun dezagun mugiko ra kantuaren apacharte bat eta garrituko nahi zaskanko plana Vivo por más ser resurcinicoa Ven en comprender chayar gritar en mi punta la carta shuná conciuar el mes de catuanesiga lo están ba a xere chalian dugu chez katuko biskalet beirantago interpretazio edo fibra artistica sut ba orchanitzano eh canto biskingaia todelan dai moikorra mo instagram moikorra mo gi gogora waou serge denen complice et chaya puntan na Ala, errepika. <risa> da quiero vadira con flac. Quiero uh, vadira con flac. Uh, Rio. <risa> Vasene, <risa> uh, <risa> <basen> bat. <errimabat. risa> a. Ala, ala. <risa> Ebait, me landuada, me landuada. Horbanba, ala, va e bai dira gauzak grabatzen alditu, bibiozetan edo iru, bon, badakio zure sakana iduen, zadeos ordenak gailoan banatu, Partekatu gure artean txistu voilà, Txistu Bainan, ene, ene kopla maiteena eta horrekin bukatzen da kantua e asken kopla, zertako ez aririk eman gure telefonetan bada arrazo bat telefonoetan bon, bon. etxe gusietan ondak desagerzeko akabo zemezu indak txua eh? sanditzen <laughs> dengo, ringaia mendua ondak ah? gure, gure bizaren etxaia euh, euh, ah, eh. meni uste zadeko <inaudible> euh, imenoa <inaudible> izanen da. <daori>. uff <laughs> Zadistak izan mardira iru sohinukoak Se huzazkik pusten da Se huzazkik pusten da Se huzazkik pusten da Hruz gau zauri Tzai Bai Iztok sohin gabe maatkin Arrazen duk Zain nulu ader Kanuto egitza ili musik gabe Zain dira egitza hori izan da bat haipatuko dizeat Baina no jazizuet Impozatuko kantu haren pasartean zuten zina uh, zo hartzeko nola manipulatzen duten izkuntza, eh? nola fibra artistikoak baten zentzua junt aldatzen, nahazten edo, edo xeatzen, eh, ere jaiten alda, jambiak eh, da <laughs> ba, irakordez agun beraz, azken plasintak xa, bizi kilandua baita Odan, kanto hori da, airatzea kantua kolorez bizi uh, albumeko iru kantua dira horiek, hori ama iru gajena da airatzea kasmu, kasmu bada Bada, bada, badira gauza politako.. orduan, prest? Asi, asi. Ah, oui. Euriak triste iduridu. Bai. Bainan lujak aberastendu, eh? hastak plurala xutara, zanfu. Hortziak <laughs> bortitz iduridu, argitzen gaitu. Suak landierosada, hastak plurala <laughs> reana futra. Suak <laughs> landierosada, bainan gizonak berotzen ditu. Voilà. Baina... Bon. <laughs> <laughs> Aizeak dena airatzen du, be bai. <laughs> eh, e, urriak bustitzen den bezala, eh. Itxasuntzia laguntzen du. Iduritzen diren egoera korapilatuak aterabidea dute. Ba, hor lagunduko hor ona eus da gizarren zat behartzen ut. Ba, asken iseliaz ut. Iduritzen diren egoera korapilatuak bai. Aterabidea dutet. Iduritu dute kor korapilatuak bainan Atera bidea dute. Uh -huh. <tutempe> Baina, urizimak da? Unge jana nara bada. Hola? <laughs> eee. Eh. Oh, oh. Na, eda fibra artistikoa. Kalmatuko eze euskal zain gara. <laughs> <laughs> <laughs> Eta azken esaldi, aberez, bat zutangauzak sojarazi behar baitira lotuz egin behar dugu. Ara, uh, bizki maite dute, eh? iru soinu. Uh... No, no, izan utori. bat dela. Ah, hariketak egiten dituzte, bebai, bistandena. Bala, nahi nituen parte katu momentu goxo horiek zuekin, stute euskara momentu edo horiek beresiki iru soinu talenak. <laughs> okay. Beraz, ador zirak gurekin? <laughs> ma ma egotuzu edion, uh, sempereko lakura edo, edo gomitatu iru La kua? <laughs> Lakua idusainu erekin. Konsensualak ah. <risa> <laughs> <gül> izan behagira, lakura idusainu taldekoekin. Ados. Ahe, <totra> segitzen dugu eman kizunean. Ixo! Ixo Facebookan da ere. Utzi, mezuak, oharak, galderak, iso behu hori aldean. Ixo! Ema kizuna bukatzera goaz, zembat etsai egintu gauk, lau borazte etsai, guzti gobera? Le commence à spiger gatibou il <laughs> e nous chez nous quand tu tan euh est-ce oh, ez que en Corée euh chez chez tangi da gox es dais qui edo tallegousiec non tan idatzi tustez batzuk accenitu scalaricola fité ou ité ou stella direla bai ba ba baina lai alaire u l'hxzenu sumo bat Edo, edo... Edo sintaxia. E edo sintaxia. <risa> Ebe... <risa> La! Egia. Bon, bueno, kertzen dugu gude mankizuna, minuta bat bat baxi e geditzenaz. Haliken kertzen dugu, nork badu ideion bat, bukatzeko... Nik? Ale, <risa> suk. <risa> <risa> <risa> Ale, bukatzeko dugu pandango uh, batekin. Ale! <risa> Sutra tallea, bimila tabiatzean, sortu abayonan metala, ignision. Ego. <risa> <risa> Eh, uh... general sutrat tal l'eco Bateria d'Olea, eta Lengo, Bateria d'Olea, Koldoaz talian aridira orain, doare siren, dukatu aintzina, eta Selinda kantariak, doan koldoaz teko ere, garko talegusiak eipatzeko ak-siren denak iztugu pashatu, nikbanoniko koldoaz burundanga pashatuko, uh, denak pashatuko, Sua, suai, suai, kustut? Eta <gibusen> bai. <gibusen> <gibusen> <gibusen> Lemitan azut pashatuko. Lemitan ere, bassenen zutekoa, boga badeago zainitzen zutekoa, e, euskalegian eta eishon uh, zirenak eturikor, dan ezuda suen inguruan bilatzea, mir Mailiz eta Joshu Eta erluna hastean, emankzunik ez, besteguna da mm. ah, bai. Emen dik, bi haste ekartuko gira zuekin entzuleak eta uh, Errap talde, bisikion bat, uskik garko uh, famatu enetariko bat dela, jazen ut? Bisio taldea? Mm, bikain Bisio taldea okaren dugu, emend uh, dik, bi haste, erduan mire esker guzi Eta gauan deneri?